І число не тринадцяте, а день Зранку перечуття професорської накачки Увечері перечуття зустрічі Софія покривала в душею, поскаржившись, Що те перечуття їй неприємне Зовсім ні Їй хотілося знову опинитися у чарівному будиночку Із гвинтовими сходами В кімнаті з квітами Одягти свою Волошкову робочу сукню. І робота та, щиро кажучи, подобалася. Справді, нічого понад межу задоволення. Побавилася в господиню, перевірила, чи не затупилися стріли її жіночих чарів. Знову відчула себе молодою і вродливою, готовою завойовувати і володіти». Бос, всесильний і всевладний, дав їй можливість поправлятися в одвічних жіночих штучках і матеріал для вправ підібрав удячний. І дуже вправно зламав одну по одній колючки, спрямовані в його бік. Софія уявила себе отаким чудернацьким їжаком. З одного боку голки на стовбурчені до світу, з іншого гладенький оксамитовий шовкопух. це до самого боса. Аж засміялася. Ото потвора, і почала для Симетрії відрощувати колючки знову. Ти, босе, сильний і владний чоловік, ніде правди діти, та не наді мною. Я продаю тобі свій час за добру ціну. Та не збирається торгувати безсмертною душею, пане Мефістофілю. Ой, стала у позу, ой, заламала рученьки принциповати наша комсомолка-спортсменка цнота втілена. Не волай, не продається, ніхто ж ще не купує». Всі ці думки, мабуть, читалися на її обличчі, поки Софія чопорилася до виходу у світ. Ретельніший, ніж завжди, манікюр, душ, макіяж, зачіска. Наталочці достатньо було одного погляду на матуса Неличку з міливою хмарністю на чолі, залежно від думок, щоб розшифрувати усі кодовані послання Юстас Алексом. Щирліць ти наш домашній, знову на явку намилилася. Куди? З чого ти взяла? Та пір'ячко чистиш, наче на весілля, хіба я не бачу. Порядок у хаті навела мама Люба. Так, діти, до роботи. Павлик до крамниці по хліб, Наталка до книжки. Не заважайте мамі, мама збирається на роботу. Наталка б хикнула, мені б таку роботу, і подалася у бабуцину кімнату. Павлик також зітхнув, отак От завжди, як найцікавіше, то мене до крамниці. Коли телефон проспівав готовність номер нуль, Софія вже зібралася. Павлику, велика біла машина вже на подвір'ї, спитала у сина, що саме відчиня двері. Ні, немає. Якась чорна стоїть, Вольво 960, а білої немає. Доведеться почекати. Телефон хвилин за п'ять обізвався знову. Принцесо, чекаю. Ви вже під'їхали? Виходжу. Максима в під'їзді на цей раз не було. Розчарування зашкряботіло десь у ділянці шлунка. Стали менше шанувати. І білого лімузина також не видно. Повільно почалапала сходами донизу. Озернулася на подвір'ї. «Де моя карета?» «Мабуть, фея ще з гарбуза не встигла перетворити». Враз відчинилися дверцята темно-синьєї, майже чорної машини. Принцесу, сьогодні ми без лімузина. Оце так сюрприз. Бос за кермом авто. Фея вирішила дати щурам спокій і сама правоє кіньми.